42. Minden problémára a megoldás, mint mindig, a munka volt. Kemény, izzasztó, megállás nélküli munka, ezt kínálta a hílszék birtoka. Méghozzá bőségesen, és én nem tudtam betelni vele. Minél keményebben dolgoztam, annál kevésbé éreztem a hőséget, és annál könnyebb volt beszélgetni, vagy nem beszélgetni a vacsora asztalnál. De ez nem pusztán munka volt. A birtokon dolgozni nagy erőt és kitartást igényelt, az biztos, de bizonyos művészetet is. Suttogónak kellett lenni az állatokkal, az ég és a föld jeleinek olvasójává kellett válni, és kiváló lovas tudással is rendelkezni kellett. Úgy jöttem Ausztráliába, hogy azt hittem, értek a lovakhoz, de híszék valóságos hunok voltak. Mindegyikük nyerekben született. Noel egy profi pólós fia volt, ő volt apa egykori pólóedzője. Ha Annie megsimogatta egy ló órát, meg tudta mondani, hogy mire gondol az állat. George pedig könnyebben mászott nyerekbe, mint a legtöbb ember az ágyába. Egy tipikus munkanap az éjszaka közepén kezdődött. Órákkal hajnal előtt George és én kint botorkáltunk, neki láttunk az első házi munkáknak, és megpróbáltunk minél többet elvégezni belőle, mielőtt a nap felkelne. Hajnalban felnyergeltünk, elszáguldottunk a Hillsbirtok birtok 40 000 hektárjának szélére, ez Balmoral kétszerese volt, és elkezdtük a hajtást, vagyis a szarvasmarha csordát ide-oda mozgatni. Megkerestük azokat a teheneket, amelyek az éjszaka folyamán elkóboroltak, és visszahajtottuk őket a csordába. Néhányat felpakoltunk egy utánfutóra, és a birtok másik részébe vittük őket. Ritkán tudtam pontosan, hogy miért ezeket vagy azokat a teheneket mozgatjuk ide-oda, de a lényegre rájöttem. A teheneknek szükségük van tágos szabad helyre. Éreztem őket. Amikor George és én egy csapat elkóborolt állatot találtunk, egy lázadó kis szarvasmarha csapatot, az különösen nagy kihívás volt számomra. Létfontosságú volt, hogy együtt tartsuk őket. Ha szétszé volna, nekünk annyi. Órákba telt volna összeterelni őket, és akkor a napunk teljesen ráment volna. Ha az egyikük szökni próbált, mondjuk a fák közé, George-nak vagy nekem teljes sebességgel utána kellett lovagolnunk. Néha-néha az üldözés közepén egy alacsonyabb lógóág kiütött a nyerekből. Amikor egy ilyen esésből magadhoz térsz, ellenőrződ, nincs-e csontörés, belső vérzés, miközben a lovad morózusan áll feletted. A trükk az volt, hogy az üldözés sohasem tarthatott túl sokáig. Egy hosszú üldözés megviselte a tehenet, csökkentette a tejzsírját, így csökkentette a piaci értékét is. A zsír pénz volt, és az ausztrál szarvasmarháknál, marháknál, amelyeknek eleve nagyon kevés zsírjuk volt, nem hibázhattál. Kevés volt a víz, kevés volt a fű, és azt a keveset is gyakran felfalták a kenguruk, amelyekre George és családja úgy tekintett, mint mások a patkányokra. Mindig összerezzentem és kuncogtam azon, ahogy George a kóborszarvas marhákkal beszélt. Szidalmazta, átkozta őket, és egy sor káromkodást használt állandóan olyan szavakat, amelyeket sokan talán az egész életükben sem mondanak ki egyszer sem. George öt percig sem bírta ki. A legtöbb ember az asztal alá ha meghallja ezeket a szavakat, de George számára ez volt a nyelv svájci bicskája. Végtelen számban alkalmazta a káromkodásait. Ez a slang áradat az ausztrál akcentusával szinte elbűvölően hangzott. Lenyűgöző repertoárja csupán néhány volt a George teljes lexikonában szereplő tucatnyi szó közül. A hájas például egy vágásra kész kövér tehén volt. Az ökör egy fiatal bika volt, amelyet már ki kellett volna herélni de még nem tették meg. Az elválasztott borjú az anyjától frissen elválasztott borjú volt. A smokó a cigaretta szünet volt. Taker volt az étel. 2003 végén sok időt töltöttem a nyerekben ülve, egy elválasztott ökröt figyelve, miközben egy smokót szopogattam, és a következő takerről álmodoztam. A néha nehéz, néha fárasztó hajtás Váratlanul érzelmekkel teli is tudott lenni. A fiatal nőstényekkel könnyebben bírtunk, odamentek ahová bögdösted őket, de a fiatal hímeket nem érdekelte, ha parancsolgattak nekik, és amit igazán nem szerettek, az az volt, ha elválasztották őket az anyjuktól. Sírtak, nyöszörögtek, néha meg is támadtak bennünket. Egy vadul megpenderített szarv tönkre tehetett egy végtagot, vagy elszakíthatott egy artériát. De én nem féltem tőlük. Ehelyett együttérző voltam. És úgy tűnt, a fiatal hímek ezt tudták, vagy megérezték. Az egyetlen munka, amit nem akartam elvégezni, az az egyetlen kemény munka, amitől óckodtam, a golyóvágás volt. Valahányszor George elővette azt a hosszú, fényes pengét, felemeltem a kezem. Nem, haver, nem tudom megcsinálni. Ahogy akarod. A nap végén lezuhanyoztam, megettem az óriási adag vacsorámat, majd george a verandán ültem, cigarettát csodortunk, hideg sört kortyolgattunk. Néha a kis CD lejátszóját hallgattuk, ami apa vezeték nélküli rádiójára emlékeztetett, vagy Hennerszre. Ő és a másik fiú elmentek kölcsönkérni egy másik CD lejátszót. Gyakran csak ültünk és bámultunk a távolba. A föld olyan síklapos volt, hogy már órákkal azelőtt látni lehetett a készülő zivatarokat, hogy megérkeztek volna az első pókszerű villámok, amelyek addig a távoli földet csapkodták. Ahogy a villámok sűrűsödtek és egyre közelebb értek, a szél átrohant a házon és felborzolta a függönyöket. Aztán a szobákban fehér fény villódzott. Az első villámcsapások megrázták a bútorokat. Végül az özönvíz. George felsóhajtott. A szülei sóhajtottak. Az eső fű volt. Az eső zsír. Az eső pénz volt. Ha nem esett az eső, azt is áldásnak éreztem, mert egy szélvihar után a tiszta égboltot csillagok tarkították. Rámutattam az égre, és George-tól megkérdeztem. Látod azt a fényes csillagot a hold mellett? Az a Vénusz. És ott az a Scorpius, a déli féltekén lehet a legjobban látni, és a Plejádok, az pedig a Sirius, a legfényesebb csillag az égen. És ott az Orion, a vadász. Minden a vadászatról szól, nem igaz? Vadászok, vadászott. Mi az Harry? Semmi haver. A csillagokban az volt végtelenül lenyűgöző, hogy milyen messze vannak. A fény, amit láttál, évszázadokkal ezelőtt született, más szóval, ha egy csillagot néztél, a múltba néztél, egy olyan korba, ami még azelőtt volt, hogy élt volna bárki, akit ismertél vagy szerettél, vagy meghalt, vagy eltűnt. George és én általában fél kilenc körül feküdtünk le, gyakran túlfáradtak voltunk ahhoz, hogy levetkőzzünk. Már nem féltem a sötétségtől, hanem vágytam rá. Úgy aludtam, mintha hallott lennék, és úgy ébredtem, mintha újjászülettem születtem volna. Másnap fájdalmasan, de készen álltam a folytatásra. Nem voltak szabad napok. A könyörtelen munka, a könyörtelen hőség, a könyörtelen tehenek között éreztem, hogy fogyok. Minden reggel egy kilóval könnyebb lettem, néhány tucat szóval csendesebb. Még a brit akcentusom is egyre jobban megkopott. Hat hét után már egyáltalán nem hasonlítottam Willire és apára. Inkább George-ra hasonlítottam. Én is egy kicsit úgy öltöztem, mint ő. Egy olyan lötyögős, kávboly kalapot vettem fel, mint ő. Nálam volt egy régi bőrkorbácsa. Végül, hogy az új herihez illeszkedjek, új nevet is kaptam. Spike. Ez így történt. A hajam sosem nőtt ki teljesen, miután hagytam, hogy az Etoni osztálytársaim leborotválják. Egyes -egy szállak felszálltak, mint a nyári fű, mások laposan feküdtek, mint a lakkozott széna. George gyakran mutogatott a fejemre, és azt mondta: Sörnyen nézel ki! Egy szidnéi utazásom alkalmával, a Rögbi világbajnokság megtekintése céljából, hivatalos megjelenésem volt a taronga állatkertben, és megkértek, hogy pózoljak egy fotóhoz valami ecidna nevű élőlénnyel. Ez az állat a sűn és a hangyás sűn keresztezése. Kemény, tüskés szőre volt, ezért az állatgondozók Spike-nak nevezték el. Ahogy George mondaná, elég rendetlenül nézett ki. Sőt, inkább úgy nézett ki, mint én. Nagyon is hasonlított rám. És amikor George véletlenül meglátott egy fotót, amin Spike-kal pózolók felsikoltott. Ház! Ez a te hajadat örökölte! Ezután soha többé nem hívott másnak, csak Spike-nak. Aztán a testőreim is átvették ezt az elnevezést. Valóban, a rádióban Spike lett a fedőnevem. Néhányan még pólókat is nyomtattak, amelyeket az őrzésem közben viseltek. Spike 2003 Hamarosan az otthoni barátaim is értesültek erről az új becenevemről, és átvették. Spike lettem, akkor nem voltam ház, vagy Buzz, vagy Prince, Jackaro, vagy Herold, vagy Darling Boy, vagy Screvny, amit a palota néhány alkalmazotta adott nekem. Az identitásom mindig is problémás volt, de fél tucat hivatalos névvel és egy teljes tucat becenévvel a hátam mögött ez kezdett megszokottá válni. A legtöbbször nem érdekelt, hogy az emberek minek neveznek. A legtöbbször azt gondoltam, nem érdekel ki vagyok, amíg valaki új, valaki más, mint herri herceg. De aztán megérkezett egy hivatalos csomag Londonból, a palotából, és a régi énem, a régi életem, a királyi élet visszatért. A csomag általában a hétköznapi postával érkezett, bár néha egy új testőr hóna alatt. Az őrség állandóan néhány hetente cserélődött, hogy frissek maradjanak, és a lelépők láthassák a családjukat. A csomagban levelek volt a kapától, hivatali papírok, valamint néhány tájékoztató a jótékonysági szervezetekről, amelyekben részt vettem. Mindegyik lepecsételve, a címzés, Harry, Velszi herceg. Egy nap a csomagban egy sor feljegyzés volt a Palota kommunikációs csapatától egy kényes ügyről. Anyuci egykori komornyikja írt egy beszámolót, ami valójában eléggé semmit mondó volt. Csupán egy ember önigazoló, énközpontú verziója volt az eseményekről. Anyám egyszer ezt a komornyikot kedves barátjának nevezte, feltétlenül megbízott benne. Mi is bíztunk benne. És most ez a férfi pénzért mindenféle valótlanságot állított. Ettől teljesen felforrt a vérem. Haza akartam repülni, hogy a szemébe nézzek. Felliftam apát, és bejelentettem, hogy azonnal repülőre szállok. Biztos vagyok benne, hogy ez volt az egyetlen beszélgetésem vele, amíg Ausztráliában voltam. Ő, és később egy másik telefonhívásban Willi is, lebeszélt a váratlan hazautról. Mindketten azt mondták, hogy csak annyit tehetünk, hogy egyöntetűen elhatárolódunk az illető viselkedésétől. Így is tettünk, vagyis csak ők léptek az ügyben. Nekem semmi közöm nem volt a felszólító levél megszövegezéséhez. Én személy szerint sokkal tovább mentem volna a szöveg megfogalmazásában. Kimért hangnemben szólították fel a komornyikot, hogy adjon magyarázatot erre az aljas árulásra, és nyilvános találkozót kértek tőle, hogy együtt feltárhassák az indítékait, és az állításait megcáfolhassák. A komornyik nyilvánosan válaszolt a családnak, mondván, hogy örömmel rendelkezésre áll egy ilyen találkozóhoz. De nem konstruktív céllal. Az egyik újságnak azt nyilatkozta. Szívesen betekintést adok a gondolataimba. Szeretett volna beavatni minket a gondolataiba? Izgatottan vártam a találkozót. Számoltam a napokat. Természetesen nem került rá sor. Nem tudtam miért, de feltételeztem, hogy ezt titokban elrendezték. Azt mondtam magamnak szégyen! Úgy gondoltam erre az emberre, mint az egyetlen igazán téveigő ökörre, amely elszabadult azon a nyáron.